Вибачте за відвертість, але я не хочу встривати у ваші справи. Волів би й надалі жити, по можливості, тихо. Але ж ви саме такою роботою здобуваєте ваш хліб насущний. Гроші, які ми вам хочемо запропонувати... Справа не в грошах, перебив я його. Просто я маю певні принципи через котрі намагаюсь по змозі не переступати. Олівець у руці Малюченка тихенько тріснув. «Ніякого криміналу ми вам не пропонуємо!» Я мовчки похитав головою. Федін, який до цього моменту не промовив жодного слова, зараз нахилився вперед, подивися на мене в притул і пробурмотів Принципи, принципи. Кого вони цікавлять, ці ваші принципи?